بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد انص رضي الله تعالى عنه فرماي چې نبي رسول الله جمعه طراغه فاذا حبل ممدود بين الساريتين ګوري نو ناګانا یو پڑے دی د دوو استنو ترمن ځراسي لګیدل خور ور لګیدل ستر تو ګوري ځاسی پڑے د هغه تاو ګټ اور کې بیا هغه تا پوری ګټ اور او پوره درشته لې فقال ما هذا الحبل نبی رسول الله دا پوره سکه دې زیمات کې نو دا دا یا شي لکه دا دغه تللی دی که نه دته ووری او دی میس کې بر نهپړی واچ چې کاته راونې پکت ان که نه فقاهمهاضل حبل فقا کالو ذا حون ل ځای ناب دا د ذین نب پړی ز را سی دهته الله او تالنا ذین ن بت جااح ف فطرت کله چې دا توڑی شي سستی پا کی رائشی بدن کی تعلق بیه نو دادی سر اوزانگی رن دیشی لگنا سی خوب مو پی رائشی کاننا با دادی سر اوزانگی روزانگی نو بیاشی دنو نفل شروع کی فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول اللہ میں خلوہ دا پران دائی لیو صلی احدوکم نشاتہو مزدیک یو تنستاسو کلا چکلا دے سر کی فایدا فطرہ کلچ دے سستی پی راشی ستڑی شی نفل یر قد ندے دی او دیش نو حدیث دباس تر اخو رب دل کل خکارہ دے که بابن فی الاقتصادی فی العباد آن توسو خوب در غل لے او دلتا جدنو اولاری موسکے نعابا چنگ گئی لکا او دیشا خچی دامشکی بیا نفل موسکل دالن چنگا فرز اگر کوا واجبات اگر کوا بیا دا نور عبادت چې کوم دی نو په دې کې درمیان ری اختیار ول د ضرورت مزیا چلواله کول دا هو د باب سره تعلق تاسو د حدیث کې نقطې نویو نقطې په ګډه چې مشر لا پکار دي چې د جمعات کې خیال کړي امیر ګره طالبانو د څونو امیر دی استاد دی نې ګراندي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم جمعه ته جرااله نبی کته دځه شي زم دم معلومه شوالا چې نبی رسول سلام غیب دان نه دی. دی, دی. دا دا دا دی او غیبونه لري په حاضر ناظر نه دی چې نن ویلږي دا رحمت د مخ کله په تو زه حاضر ناظر یم غیب او علم را سره دی او دم معلومه شوه چې نبی رسول الله په وخت کې زنانا او جمعه تراب دی او د د نبر لا عنہ کو ټګای د جممات سره نزدې وه نو هغې نفل مو چې دی نو هغه راتلل به فرلمم چې د راتل او دم معلومه شولا چې د منکر رات کول نو په لاسو باندې رت کول للو پرارې سر لرري مری ده د منکر را کول م ران کو مونکاره فر یو غغ بیادي او دام معلومه شوله چې تعلیم ورکل یو سللی اح کوم اح کوم نه شاته هو ف دافته فرر ق وا کله چې جوټي خو یو تن ستاسو او ایوسللی او حاللاره اللهم لا تغفر لي اللهم لا تغفر لي اللهم لا تغفر لي اللهم لا تغفر لي اذا صوي انا کنو فلیر قد اذا از حتى يذهب عنه النوم خوب تن ختمش فإن احدكم اذا صل قلل اتنساسو مز ووناعظ او ده خوب والی نولا يدری لنبخل لعله يذب شاید شروع شاید شروع شاید شروع شاید فیاسوب نفسو ربخیریو اسبنا تزنده بزګي خيريبو واهو حواله ابي عبد الله عبد الله بن يسما رضي الله عنه قال جابر بن صموره رضي الله تعالى عنه دهوي كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم منذ انك دي فقانت صلاه قظدا وخطبه قظدا د نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم منځم چي دي نو دا درميا نو نړیږه دو او د نبی اسلام خطبه چي دي نظام درميا نو نړیږه دو نړیږه جنلندا کاذن ايبن طوله ولکه سر دوږدوالي د لړواری ترمنځ منځو او نور حدیث برد ان شاء الله بیا راشي چې نبی اسلامي تاسو کې څوک امام وګرځي نو دې مسکه اختصار گئی لړوالې دې کوي مراتب نو درميا نفی مو ظف اوسقي موزل حاجه ځکه سړی به کم زورې پهې ولاړي یا به حاجت او یا به چې دی نو هغه بیماری ودرې دی به نه شي تا به سره دایسین شروعګغا مس کې دباره لجی و شروع ختم او دی دا نو محقیق نه بلکې محقیق چېې ځان ګری را ګری د پښو تقل ته خودوي په پښتو په ژبه کې د پښتو تقریر ته کېدای شي چې تقریر به بدون د بجې شروع کیږي تر یوې بیوي پرې ګنټه شو چې شلکه مې او پوک مې وشه د لستې می شوږي په باندې پورې اندري پوهش او چې موز باندې تاسو ډېر ټیموالینو پاو دیوالې زال مستاخد به چې دنا غاړه داش فلا د موز دغه دنا غاړه داش فلا د نبی اسلام خطبه او مو سيد نه دا درمیانه درمیانه نو دین معلومه شه په 8 خدبيه چې دین په خپتو تطور ته وي خدبه بل مختصري لاندوي او موز دایې مناسب سره هغه مناسبات کوي با د زره دا معلوم شو چې نبی رسالت په موز کې هم چې دین اقتصاد نه کارار دي په خدبه کې هم د اقتصاد نه کارار دي هه دې الله دجلال الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دو سلمان او د ابو دردا فرمنزار ور ولې قائم کړیو وا واخات مکی مدینی مکی نه چې کله مدینی ته جرفت ش نبی اسلام صل وسلم یو مکی ولا یو مدینی ولا مقرر مرګ وکړبه نو د ملاقات لل له داغه سره کول دا, دا سوو بالکل بد کارمه دی داړې خکار دی پهزاره سلمانو بد درده نوسلمان داب درده ملاقات ل رالی نو شپ او سرهګهراد د او شپې راغلل ل خو دره دی چې راې فره چې دی نو دا غوی دله مطببد لته دی عامې کپ چولي وي د کار کسب کا او تانگه رنگ کلی نوا خست قبلی نوی اچولی نو فقال ما شانو کی دو توی شتاستا حال دی قالتو نو اغیو توی اخوکا ابو دردا لی سلو حاجتن فی الدنیا ستارور ابو دردا چده دو سا حاجت په دنیا کی چده نو اغانی شتده کدیشی دازا دا پردی مخ که مسالا وا یا دش سو پی وادو پا دی بانی چه زلتینا پردنوا وا والله عالم چې <متصف> ته <متصف> څنګه رارسې کاپې دیخر را چولي دی او لکهبر او ابو در چې دی او دنیا سرکان چې موزونه دی تر دی ديونه دی او یسوم سووممون نهار ورت کې را دي چې د اورنې چې دن هغه روژی او د شپې ټوله شپاللهته او ليس سرلو پ دنیا بعض و کې د نسای دنیا دی دا دنیا خو سره د جنت د خود پتا نه دیو نسله کپړی اې ځهستا چا ځهستا کوتہ د دوکا دی دیو دا اوس نه خې دې بار چی اوس نه دان او کور کې د غوجې لموګي نو دې کپړی سلاخې ستا چا ښا نو رور لباګا بي چې رو برابرې دوست لباګا دې دوست برابرې مل مکم راجوږي ناروغګارو نو ململک برابر اول نو دې اوس په انتظار دې چې برابرې دې برابر وو ننه رو نبی ملگی دی فجاب الدردانو ابو دردان علی فصنع لو طعاون نمیل مل, مل خوراک تیاراو اللہ فلوس مناسبو فقال له نو دی ابو دردان سلمان تبی قل فینی ساہم تو خوراک کاؤ زمان گر رو جا ماہ خام بیس چلکو قالاو ایمانا بی آکلن حتا تا گلا زور اور چیز برنی پیش شنگی ویڈا ٹنگ شا ایسو اختراوہ تب ورن نخلق جتا خوراک نکا ہے نپلی رو قذا برادي کو نظم مند خپل وي شروع کړه نه شروع کړه اول بلته شروع کړه فاکل نوخرا شروع کو نو لیازادو مصرعه قران څخه شروع کو فلمکان الليل کل جشپشوا لا ان دشپی دوا لا پرات دین ذا با بودردا یکو سم د ما سوتنا بودرداره پاسی چې وزدری غما مست فقال له نب څه پدسی ناول ملل اوس په منلم په نا ثم ذهب و دکیوسنه ذهب دیا چې د نو حرکت کوي را پځی و دشه پانسی یو دم کو لښور شو فقم فلم مکان من آخر الليل کله چې اخر د شپې تا اور چیدو سلمان قم الان يصراضا بسل یا جميعا ندواو چې د نا تکالو سلمانه سلمانه تو یچمل مه قربا کو تروانی کے لے آ دا کالا آ عد دا در کوم ان لربک الیق حق ضرب دبن حق ته بالکل خبر دا و ان لنفسک الیق حق استاد نفسم بتا باندې حق دے ول اہلک الیق حق سد آل بتا باندې جن حق دے فاتک الذی حق حق ہر حق دار لدا حق دین اور تن نبییا صله اللهلی یو لم په دکه دالی کله دی ساار رالی دا درځو نهدي اسلام د بیګامې سلمان دلمه شو او د ج باې فورما ته کی دا او د شپې وړی بعدته پرې خوددمم نه سلمان نییاری دي بلکل سم کارې ک او معلو م چې اسلام غیردانان نه دی تر سوو خبر شو نه دی ډېرخې کړي دي بلکل سم کارې کی دی ته خوج نو غزاره کینہ اگر عبادت کی راه ہو تو ضرور راه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خبر کړې شو معلومه دارات غیر دان <مدارس> نه وکړنه اي اني اقولو جز ذاته ما زمادتي خبر نه خبر کړشو چ والله لا صوم النهار ولاقوم من <مدارس> الليل ما استو سمپ الله ز به ټوله هرغل بروج کې که ما ټوله شپلاړیم سکورې چېژیم په قادر رسولله انتهلهوي تکوزار تاغې چې دا وای فکتولوقدکول ته وبي بي انته میار رسول الله اوویبي دي در روغه به دکه چې ب دي کاله نویرسلامې په ان نه کله ته دتی او ذلكال کاسوان الله و زه چې دته ګوره نه نومه کومه کوورې سردي پ نه شي لرلی ل د پهسم رووجنی وه او فتار کوهوه ن وکوم بوسومې نه شارې دا یا او غ دا چې په میاش کې درې ردي چې دی نو هغه رووج او نور چې د نم رووج کې کاا نو فین نل حس نه ته بیا مثال یا یو نکیبانې الله ل عجو نوور کو دری دری رو جا کی گئی گویا گیتتو لامیاش تی روجنی والی دا نوچی عرامیاش تی دری دری دری دی نو دالک سیامو مستو سیام داری لکتا تی تولو من روجنی دنانی والی من جا در حقر تی پڑھو آسو نوچی عرامیاش تی دری دری دی نجور لس لس لس میاشو دا نوکالا و اقا قلتو امامو فا انی اتیق افضل من دالک آدھ دری دری نرات لکسی و خاید امام کی طاقت شتہ دیں قال فصم يوما وافطر يومين يورى الرزقي گا او دري کوجه نبي سره دې باندې کوجهي بوزه باندې الله سره دې روي تو فينني اوتي کو افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يورى الرزقي گا او بلرز دېنه بوزا کي گا او کوجه کي گا نتينده الله سره دې روي پينله سره دې کوجهي فذلك صيام داود داود روز دال سلام وهو اعدل الصيام ذا پروجو کې له دې دن اعدل حاره راخدو په دې روایت نو هو افضل الصيام فقلت فإني أتيق أفضل من ذلك فقال رسول الله أفضل ذلك دینه غرس په روزه کې په دې کې شه عبد الله دینه دی په خپل او چې دی ولا ان أقونا قبل الثلاثة الأيام ارمان چې ما غدري راځي روزي چې قبلکه یې لته کاله رسول الله احب الیه من الی و مالی ولی فل نبی اسلام ترني او معلومه شو چې نبی اسلام د خبرې په وجدي دی دا خبرې له لور پام دی یو څه پر خدای شمن او ګډا شمن نیوله شمن نو پر خدای و نشمن نیوله من نشمن ارمان چې د نبی اسلام اکه خبره یې قبول کړي کما ته یو په میاشتې د نړۍ د نړۍ سره چې بسره لري د نړۍ د نړۍ په والي بازار کې چېرې اولګوډا شې ته د احل د مال د ارسن زیاتې منافقه جوړت دې امر ته نو حکم له لور څخه راغله نو موږ ته نو موږ ته خووب نه یو خو تاسو بیرې اذن عالم اخبار انکته صوب النار او تقوم الليل قلت بلا يا رسول الله قال فلا تصلذي ما صم وافطر ونم وقوم فان لجسدك عليك حقا فإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك انت سوم في كل شهر نه عيام فإن لك بكل حسنة ناشر امثالها فإن ذلك صيام الدار فشددت فسدد عليها سختیم اوکرا و سختیر بعد اوکرا اشتا قلت يا رسول الله اني اجد قوه ذین زیات طاقت راګشته قال <سؤال> صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه ثاني سمعه توکل توما كان صيام داود قال بسضر فكان عبد الله يقول بعد ما كبيرا فزغري چ بوډا شي عليتني قبل تو رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمان چې د نبي اسلام رخصت من قبول کړي وفي روایت العلم اخبر انك تصب الطهاره وتقرا القران كل ليله فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَالِكَ إِلَّا الْخَيْرَ زَبَا إِرَادَةً لَّكَ پدې باندې مګر د خیر او قال فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ فَإِنَّ نَوْكَانَ عَبَدَنَا وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هر میاشي قران ولله میاشي ختمه وا الله اني أُتِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ قال فقرعه في كل عشتين شلو رذكي قلت يا نبي الله اني أطيق أفضل من ذلك شبكه أخير قرأني خطم이를 ما يعرش يا قرأني إشتين شلوكي خطموها قال في كل عشتين شلو رذكي قلت الله إني أطيق أفضل من ذلك في كل السبعين ورضكي ولا تزدل ذلك طTC رضي الله وو من جل دي 접 conviction السورة المعيدة قرأي دي لو من塔 اليوم هلتكت وو منزل دي ولكن فشددتو فشدد علی وقال لی النبی صلی اللہ علی وسلم انکا لا تدری لعلک ایطول بکا امرون شاید چستاو مرضیات چی قالا انو بیات نجی بے بولنی قال لی فصرتو الالذی قال لی النبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم اگر طورت سدمتی نبی ری صلی اللہ علی وآلہ ودت راتوی فلمہ کبرتو وددتو انی کنتو قبلتو صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم و فی روایت و این لیو لدکا علی کا حق دین پتی اغسل لو دیسر مکین اغسل غواری و فی روایت لا صام من صام العباد آغا چادو رجیر تکی ثواب نیش دلی جتولو من روجی دری دلی ہوئی و فی روایت احب السیام اللہ تعالی صیام داود و احب السلات اللہ تعالی صلات داود کانا ینام نسب اللہ اللہ کا دولت گلدیش پدانو صبودشو نو قوم یقوم السلوصہو با را که صلصه ده صلو گنته کنه نتوین شپا گنته بوده شو سلو گنته بوده با کسی بوده شو صدو شکر نوویا سو عده دیر خونگه اول وقتی وده شه پاسی بیا چې مونده که بیا او ده شه بیا سام مونده پاسی بیا دا وده شکر دا سره دا برادری افضل وطبیر شه اوچی دا دل کل بان سره را پاسی کنه بان نمخ که را پاسی نک او مسلیا هر مسلیم ته یې راځه په دې نس کې جراباتي او د ورکا توکا ابس بیا ته وروځي دا به لاره پاته ته د څونو ته راځه دا دنه کوله و ام وقانه یصوم یوم یفطر یوم ولا یفتر الی اذا لا تکتیدبن لاله جنگ په شان شيراله بجو کې د امزول په چې دشمن سره ملاش و او تکتیدنه خلک به دور راځي چې یو ایت نه قال ان قهنی ذات حسب لاراله یوخذ غړیو نسب والا به وي وای وکانه یتاه د کننتو کنا دا دغته وای انګور څه دیره انګور اغه په دې نه غن نو انګور نه به تاسو کو ای را راته ولدي پیسې الوار باندې خاو د څنګه خاو څل په کار دي دا انګور حالات معلومه کیدای چې دا چې په سال لا دی لګي څنګه چلے دی په مرګار کې ایش دیگر با دیبانی نفتقولو نیم الرجلو خسر ایرے دا جیخو من دا جولین بے خسر ایرے دا فلنبیت لنا فراشن بستاری تقول راجنو ولمی فتش لنا کانا فان خسر پیورتی دی او پرده چیدی نغنو چه تی بطلب دا کنیده دا جیمانا نرس رودو کیه نرس رجیما که مرزو اتینا و کننی چراغنگو خوا بلد زیادتا پرس که بلد زیادتا پرس که استاجه دې ویلاله ما شاء الله چا ویلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې وعده کړی دې سر نام غوړه ته چې دې هو راضی نه ای ما څنګه راواله دې نبی تعالی دې ما سره ملاقات کوي زه تا خبرم نو فلم ما طال ذلک علی ذکر ذلک نبی صلی الله علیه وسلم فقال القنی بي دې ما سره ملاقات وکړ او چراله فېته وسه کلم بعض زار فقاله کیفته سموم کولته کول رو روجر کا کیف تم کول ته کو ا شپ ده کار نه خماسهکه فکانته اوله بعضې ړې صبحوب یکه وهو ناشنا بله وه کو والم خو بااصل پهکوهنان کې چې تر راشيته بل ماتن ب د دا بلانکې صبحوب واب په نپلګې تی ورو موسی با او اگر باندې اور اول كون کو کړی دې د بکوړ کې يا رزم من النهار ليكون اخپال بالليل و اذا اراد ان يتقوا خلک واس کمزورې شو کمزورې بشو نو کلمه چې اراده وکړي چې قويشن افطر ايامن چې تاسو په دې پینځره دې په الله سوره کو بار بار بار بار بار بار بار بار ماشي سم برابر بشو پینځره روزه پینځره روزه هغه بشمارلې وسا مثلهن کراہیت ایتر کا شیار فارق علیه النبی صلی الله علیه وسلم دای بدګنل چې اسنه چې نبی اسلام باندې کله ته د دنیا نه ما د عمل د شي کور چې اسنه اگر نه پد شي چې نبی صلی الله علیه وسلم کم وخت یې ما نه جدا کېد له څنګه ما کول چې اکه څه زګومه په ای کیمرانه شي په یاره شپه قربانی حدیث لګیږي نا نبی استام چې وفات کړو نو د عملونو کول کار نه چې پورې چې ای کیمرانه شي وفاظ ما پا فلا لوز باری برابری کلو هازی رویت صحیحا موعظم محافظ صحیحین وقلیل منہ فی او یوکی دی لکا ہممم سنگا چلی یا لفتی کورا سندھی باتا خواہ وایا ہاں وانبی ربعین حنزلت ابن ربیع الاسیدی دي دی او زمانی کی اسیدی دی کااتېب هې کوتابې ور لله صلهلب هغه درې حزله او پاتې کېږي نا غذا کوي او دغه چې وي کاله وي ل لیری دستا هم کااتېب ل کې اوو بکرې نه له اوطالو او بکره سره میلاو شوه کالهکیې په انت یا حله حندله څنګه خل ته نپندې خبرې به کوه حنده منکه شری و تا څنه چ کار الله ماته کوول او بکهته س کول ته وي نکورو ایندا رسول الله مون د نویستام سره یو من جسکی رکرو ناب الجنه جنت بیان و نو کانا کا ان کا ک ان نار ایینن تو هم د سیوچله جنت بستورغوین نو او جانم بستورغوین نو جہنم نهری کو جنت تم شو کی لیکن فیزا خرجنا من ایندا رسول الله کله د مون د نبی رحمت نو غوار شو ا پرسنل ازواج مشغول شو په ازواج او په اولاد کې وزيات او پټو کټو کې نسيله کثيره منګ ډير سچينه يرکو قال ابو بکر ايدان کې شيکو ابو بکرم شيکو وي قال والله اننا لنلقى الذحا ذاي طنلت انا ابو بکر وذ او بقدر روانو حتا دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت النافق حمد الله الله فقال رسول الله ما ذا ته یا رسول الله نکوو انده کا جمعې چېغې مستستا مري س کېرونا ب نارول جن نه کاین کا ین ته وواای چې بس مونږه چې دن دا پهسترګ باې ولکوم فده خرجنا من اندي کاافس الازواج والاولاد زوااجول اولا د فقال رسول نسه کكثير را فقالرسرسولو الله تسللی ورکه دوستته خدای د غ دا مېه سو دووي بلکی فیو اللذی نفسی بیدی قسم پا غذا چی زما ساد په اختیار کے دل او دا آغا پا لاغ که لو تدومون کچر تاسو امیشا بی علا ما تکونون اندی حالت بانی چې زما پا خواہ ای او زما پا خواہ تاسو ډیر سر کی نو کدا سی تاسو په قرونو کموے وفی الزکری آہ سر ما تکون اندی وفی الزکری تک فیل لو تدومون علا ما تکون اندی کوم الزکر یا دا تاسو درقومم نحت دررق دغه تاسو هلته هم و پ خپو کرونو کې لا ساحت کوم الملاکه فرشتتوبر لاسونه میلالو على فروش في تررق کوم دلته دا سر چې زهوا به تاسو هم ذیک کو ل زلحت کوم نوکه داسې تاسو ب قورکم وای بالبلکو لاو بل سرتهجوونه وه فرشتوبرهلاسونه میلا ويلار ولكن يا حمزله ساعه و ساعه دوخ و خبر لا بنه وكيب صورتي درنه وكيب جننه به صوره بنه وكيب توجوه دغه تا درنه وكيب توجوه جننه غنه و نشته په خبره باندې لهدا دا شک مګو چې تم مناقش سي مناقش سي نه له وقو خبره ثلاثه مره ساعه و ساع حمزله ساعه و ساعه ساعه و ساعه لمنه تا ساوو ديواري په دې دغه چې جننه مګو سربو کوو چې دا څنګه کوي دا وقو خبره دې کنه کله څوره کله زور نه تازو کوم دے سر دی کسی دیر دان سر کی کم آنچی دان سر کی نہیں دو سر نه شمع <الطبع> باینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطوو ایدا ہوا برجل قائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدوو ایلا <الطبع> چگوئی سر ایلا <الطبع> رضی فسالا عرطبو سے او کتا غبار کیا او رضی دار دے فقالو ابو اسرائیل یو ایفوردار جدابو اسرائیل دے او غیب حاضر حاضرنو زرنو ای نظر این یقوم پر شمجن نظر ای کر رجلی افر نور کی اولاڑی ولایا قد کینی بانا ولا استاذ اللہ سور بنازر ولا تکلم خبری ممنکی واہ تو نور تب اولاڑی سوری تب نکی نی خبری او سوری او یسور امیشہ برو جائے نیبی ایسیم مروحو اتو اے یز رجی فلیا تکلم خبری دیکی ولیا استاذ اللہ سوری تب دیکی ولیا قد کی دینی ولیا تیمہ سور رجلی پورا دا بطلب داਰੇ چې گزاره په کارو اقتصاد پکاله په عبادت کې تدید څخه کېږي په دې او دو راحت दिवस رو امیشر اوجا ها او استادې په ګوره چرې چې ته چې نور ته ولادت نور ته دوی د عبادت نه لې او سکی نه بوم نو دا او نظر دې کړې چې خبرې بوم نه کوي دا خبرو نه کوړ او چې دغه عبادت چلے دا د ګاټه چې تاسو ته راوړم دا